Influența factorului geografic asupra evoluției comunităților umane a fost evaluată diferit de specialiști, dar toți sunt de acord că ea nu poate fi ignorată. Nicolae Iorga așeză pământul între permanențele istoriei, arătând că el creează o ținută, un habitus local ca să mențină sub vagabondajul întâmplător și capricios al claselor, fiindcă pământul suveran cu vecinătățile și cu orizontul lui își va impune voia, sublinia Iorga. Lucian Blaga a considerat de matrice stilistică a românilor spațiul mioritic, ca un orizont ondulat, în care se succed suișurile și coborâșurile, care capătă și o conotație psihologică, de dealurile încrederii și văile resignării. Construcție speculativă într-un frumos veșmânt literar